Det måste ju vara lite som att vinna Nobelpris för eh, lärare. Typ. Alltså, i och med att det är Svenska akademin så känns det ju faktiskt så. Det är, det är ju liksom det är, det är så mycket ja, finare sällskap kan man i alla fall inte få Nej. ett pris av. Eller hur? Nej, eller hur? Ja, men jag det... tycker det Men Om man kollar på vilka som har vunnit i priset förut, det är ju tunga namn liksom. Så, så är det ja, men skitfört. så är det ju definitivt. Nej, verkligen. Det här är skol Det här är alltså premiärintervjuavsnittet, det är första gången som vi har ett renodlat intervjuavsnitt Och det är så att vi har fått fina gäster till vårt första avsnitt, nämligen Martin Alstedt som är svenska lärare Och första lärare på Lindholmens tekniska gymnasium i Göteborg Välkommen hit Martin Tack Kul att ha dig med här, vi har träffats några gånger i olika sammanhang på EdCamps och lite olika grejer eller? Men det är kul att få ja. prata med dig ordentligt precis Senast på bokmässan i alla fall såg vi ju. Just, det, just, det. Just det. Alltså, shit, du måste vara den mest ambitiösa bokmässan-deltagaren jag har träffat. Liksom. Du går på... Hur många seminarier gick du på i år? Oh, väldigt många. <laughs> Hur många har jag ingen aning om faktiskt? <laughs> Men jag brukar, jag, jag kan säga att jag. Jag brukar ha fullt upp hela dagarna. Ja, men hur, hur, hur, tar du ledigt från jobbet de dagarna eller får du gå oss liksom, av ha bukarier eller hur, hur får du det att gå ihop? Liksom? Ja, nej alltså det är ju helt enkelt, vi ser det som fortbildning mm. och det är någonting så faktum är att min skola har betalat ett fyra dagars seminariepass sen jag började jobba där för snart tio år sedan. Det är ju skitkott, eh, vilken smakning. Men är det alla svenskar ja. som gör det eller är det du som går på det? Nej, det är de flesta av oss. Och även en del som undervisar i samhällskunskap och historia och så. För det är, ju, det är även om det är en bokmässa så, mm. och att litteraturen är, är i centrum så är det ju även en, ja, mycket samhällsdebatt och annat sånt också. Ja, just det, precis. Så det, måste vara, det, ja, det låter ju superlogiskt. Men jag tror inte det är så många ja. skolor som gör på det sättet. Nej, det, jag tror när jag kom till den här skolan så, så fanns det liksom en inarbetad tradition att det, det var en höjdpunkt som man liksom mm. såg till att utnyttja. Ja. Du, apropå litteraturen i centrum, häromdagen om yes. bara några år sedan så fick du ett fint, fint, fint pris. Svenska Akademins Svensk lärarpris, eller hur? Så är det. Och du du, du brevet på liksom, med nominering av Turkmen Fortmitt. Vilket jag tycker det är så yes. De behöver liksom inte anmäla det själv utan det, det sköter du. Det, det står ja. något ganska intressant här i motiveringen. Det står så att priset som instiftades 1987 tilldelas lärare som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen. Det är en ganska är fin den. mening, eller hur? Det är, det är det definitivt. Eller hur? Att stimulera. I liksom intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen. Det måste ju vara typ ja. det bästa man kan uppnå som språklärare eller svenska lärare. Ja, det är klart att det är. Mm. Mm. Absolut. Och, och just få ett erkännande för det. För det, är ju, ja, nej, det, mm. det kom väldigt oväntat kan jag säga. Och, och <laughs> väldigt, eh, väldigt kul naturligtvis. Men det tog lite tid att hämta sig framifrån. <laughs> liksom det. Ja, det, det, det var ju så att det här brevet låg i mitt postfack på jobbet. Alltså, så jag fick mm. syn på det på måndag eftermiddag. Och normalt sett så ligger det ju saker där som är ja, kanske inte lika kul. Nej, just det, precis. Jag undrar, när du blev lärare, var det självklart att du skulle välja liksom, svenska som ämne? Ja, det får jag nog svara jag på. Alltså, det är väl det jag själv tycker är... Alltså svenskämnet innehåller ju dels litteratur som alltid varit ett stort intresse och, och, mm. och, och även språk naturligtvis. Så att det, det är ju... Intresserad av språk och språkvetet. Alltså, faktum är att det första jag läste på universitetet var en kurs i nordiska språk med historisk inriktning. Jaha, så du började där och sen blev du lärare typ? Då visste jag inte riktigt vad jag, vad jag ville säga, men då, då läste de gamla svenska texter och så liksom. Ja, Edda, så att, och ett ju <laughs> Ja, precis. Så ett intresse för språk och språkhistoria och så har jag alltid haft. Och även litteratur, så att då blev ju svenska ganska naturligt ja, val som första ämne. Det, precis. Men, men vem var det som, om man tänker där priset går till folk som stimulerar intresset hos unga människor Vem var det som stimulerade ditt intresse? För, för jag tänker att bilden, eller fördomen som jag har av, av folk är liksom, Och särskilt kanske killar, om man skulle lägga något genusperspektiv Även att vi kanske liksom tappar Man läser när man är liten och sen så tappar man lite intresset någonstans på vägen Var du med om samma sak eller var det så att du alltid läst? Nej men det, det har nog, jag har nog alltid läst men inte alltid lika mycket om man säger så alltså det, det, jag, det är inte så att jag hade någon period När jag inte läste böcker alls Utan jag har jag alltid gjort Men eh... Men sen har det liksom vuxit Det är också så, ju mer man fördjupar sig i någonting Vad det än är, desto mer intressant blir det ju liksom. och mm. ju fler böcker man läser Desto mer inser man att det finns andra böcker Som <laughs> kanske man också borde läsa Och så Ja, ja men precis, det fortsätter vi liksom Det är svårt att ta sig ur det på ett logiskt sätt Men vad tänker du om ungas läsvanor idag? Är det många som har ja, alltså det så som du har det? det ja så. Jag jobbar ju då på yrkesprogram På, på gymnasiet med precis. nästan bara killar Vi försöker locka tjejer Men det är inte lätt tyvärr Nej utan det, det finns en och annan tjej men det är nästan bara killar mm. och eh, ofta är det, det är så att när jag får nya elever så alltid den första uppgiften de får av mig är att eh, skriva någon sorts reflekterande uppsats om sin egen syn på läsning mm. alltså, och då vill jag att de verkligen går tillbaka och funderar över vad det någon som läste för dem när de var små och vad var det i så fall för någonting och kommer de ihåg sådana mm. böcker från, från eh, ja, långt tillbaka i tiden och då, det brukar bli ganska bra ingång för då, då visar det sig, även om man har killa som säger kanske då att jag hade läst en bok, Nej, så, så finns det ju åtminstone nästan alltid barnböcker i alla fall som de kan minnas. Ja, just det, men där fanns ändå en bok som. Ja, <laughs> så, så det blir liksom en ingång till att börja diskutera litteratur. Och sen, sen är det ju tyvärr ofta så att eh, det kan visa sig då att de säger att jag har inte läst den enda boken. Ja, sen Någon barnbok för länge sedan mm, mm, mm. Och sen, sen brukar vi klippa fram Att det kan vara så att de ändå har läst Någon bok i högstadiet Men det har de typ glömt bort liksom. så att Det var ja, då det... alltså, det... Ja exakt ja, Jo men det var kanske något som vi läste ja. Men ja, vad var det för bok? Det, här, det vet jag inte så. Det, det är en ganska vanlig Så kan det låta vilken hemsk läsupplevelse som man inte minns vad det var för boket. Nej, men visst. Så att då försöker jag jobba ganska mycket naturligtvis med, med att... Uh, ja, men det, min ingång i det är väl att vi måste prata mycket om böckerna. Mm. Att, liksom att boksamtalet är, är väldigt väldigt viktigt. nästan li, lika viktigt som att de läser det, att vi pratar om det de läser. För det det, tänker jag, det, det har jag liksom insett är det sätt som funkar bäst för att få de här unga läsovana killarna att bli och kunna bli nyfikna på en bok det är ju att vi diskuterar den och vad som händer i boken och då, då tycker jag också att det är värt att att ibland lägga, som jag till exempel har en mm. lektion som är en och en halv timme lång, vilket är ganska vanligt på gymnasiet, ja, så. Så, så kan jag ibland när vi läser böcker då säga att ja men okej, ni fem kommer första halvtimmen, ni fem kommer nästa halvtimme, mm. och de sista fem då är en grupp, jag kan ha elever med 16 grupper ibland, kan jag säga då ni får komma sista halvtimmen, och det, det gör ju att jag kan få till boksamtal med kanske fem, sex elever åt gången. Och det är ju två saker. Dels får ju alla ordentligt talutrymme. Men det är också så att de kan ju inte heller gömma sig. Alltså har man en hel klass så kan ju några sitta tysta. Och så kanske de inte ens har läst boken. Men är man fem stycken så måste du ju säga någonting. Det blir ju jobbigt <laughs> annars. <laughs> Eller hur? Det händer ju ibland att jag har elever som inte har läst liksom det de skulle till första samtalet. Men då inser de att det där blir lite jobbigt så då ser de till att ha läst i nästa samtal. Mm. Och sen är de liksom, och också i diskussionen där så kan ju intresset väckas för vad den här boken egentligen handlar om. Och att de faktiskt blir lite lockade och ändå börjar läsa. Så jag tänker att Man pratar mycket om läslust idag. Jag tycker att det är liksom viktigt att säga det. Att det är de här samtalen som läslusten framförallt kan växa fram. Och att i det samtalet så kan det uppstå liksom en lust som... som ju sen, för det har jag har ju... I ettan är det ju alltid så. Då får, kan det vara ganska tungt och man får jobba mycket med bara att få dem att läsa. Och där kan ju ibland helt enkelt... Det, det måste man ju vara ärlig säga Det är ju så att en del av de här killarna Inte läser frivilligt alls Och jag får dem inte tre i första Nej. året i alla fall Nej. Och då får man ju liksom bara säga men Jag fattar, du, du gillar inte det här nu Men du får göra det ändå <laughs> och, och då kan ju så småningom de börjar inse att det är värt det Och att det till och med kan bli kul liksom. inte, Sen kommer de omkring för du är liksom envis På det sättet Ja man får vara jävligt envis alltså. och, och, Men samtidigt då förstås i Att man har byggt upp en relation med dem Så att man, man funkar bra I kommunikationen med dem mm. det, ju, ju bättre relation man har Desto mer envis kan man ju också vara Ja ja så är det Jag tänker i mitt huvud så här, Med mitt föredåsfulla huvud alltså, ja. liksom, Hur Ursäkta, hur, hur hamnar du just på det programmet? För i, i min värld så tänker jag att folk som älskar litteratur och... och nej, vi tar det I, mm. I mitt huvud är alltså det folk som älskar litteratur och liksom blir svenska lärare för att man, man brinner för litteraturen. Väljer sig... Söker sig också till teoretiska program. Är min fördom. Hur hamnar du på yrkesprogram? Liksom, vad... Vad fick det att hamna där? Alltså? Ja, från början var det nog en slump Jag gjorde min sista VFU När jag pluggade uppsala Uppsala på, på fordonsprogrammet mm. eh, Och det var ju bara en slump Det var det jag blev tilldelad liksom. okay. eh, Men då insåg jag att det var ju ganska kul alltså det, det, <laughs> det, det är ju en utmaning Förstås i att få någon Att intressera sig för någonting Som de kanske inte visste att de kunde bli intresserade av och i det ligger det ju någonting väldigt tillfredsställande när man lyckas med det. Mm. Så jag tror att det, det är liksom... Och sen är det en ganska... Ska man generalisera så tycker jag att det, det, det är en kul elevgrupp att jobba med för att de är inte så fokuserade på betyg. De tycker inte mm. att det är liksom jätteviktigt att få höga betyg generellt så. Mm. Vilket gör att då kan man ju, du börjar inte prata så mycket om det utan man kan prata om det vi faktiskt håller på med och innehållet i undervisningen istället. Och, och då kan man liksom istället för att snacka om det så kan man ja men det här är en bok, den har ett intressant innehåll, tror jag, <laughs> som ni, att ni kan tycka också. Nu läser vi den. Ja, precis. <laughs> precis, precis. Men, men, men jag tänker du måste ändå vara ganska lite svenska. Alltså, om, om, eller jag, jag är inte gymnasielärare, jag kan inte ha låt om det, men, men de programmen du jobbar på, är de högskoleförberedande eller inte? För det så påverkar väl lite grann hur hur många timmar du har nu? Ja, ja, men så är det ju. Alltså det, de har ju ändå 100 timmar svenska i, i alla årskurserna. Men mm. efter GU-11 så tog ju då svenska bort som, som obligatorisk i alla tre åren mm. Mm. på eh, yrkesprogram. Just. För tidigare så hade man ju alltså svenska A och B som det och och det läste alla. Just. Och nu har det blivit tre kurser, så att nu är det egentligen 100 poäng mer i svenska. Aha. Tidigare läste alla 200 poäng, men nu läser för högskolebehörigheter då så läser man 300 poäng så det är 100 timmar till alltså. Men så de läser mer svenska nu. Ja, precis, men det, så är det ju. Mm. Och då är det ju så att alla mina elever gör ju inte det då. Nej. Men det är ganska jag jobbar ju hårt i ett för att få dem att vilja det. Vilket innebär att jag får med mig i alla fall nästan hälften som faktiskt läser i två och trean också. Aha, så då och då, kan då får jag ju mer tid på. Ja, precis, de väljer att läsa svenska i två och trean. Mm. Och då får de högskolebehörigheten, men de får ju framförallt mer svenska, tycker jag. Ja. Men vad tänker du? Borde, ja. man, borde alla program vara högskoleförberedande? Eller är det okej okay att det finns det valet? Äh, varför varför kan man välja skri... bort det överhuvudtaget? Ja, precis. Det är ju intressant. Alltså jag och eh, Anka Stein Norman har ju skrivit en artikel om det som finns på skola och samhälle. Kan man läsa om man vill? Ja, det är, det, Men, det är så för, för det ska man läsa. Ja, ja precis. För det, det, det är nämligen en ganska komplicerad fråga på så sätt att jag tycker ju egentligen att alla borde läsa svenska i tre år. Mm. Det är ju det första att säga. Men sen alltså så som svenskkurserna gjordes om i och med GU11 så är det ju så att kraven i svenska 3 är ju oerhört mycket högre ställda än i gamla svenska B. Mm. Vilket innebär att skulle man nu säga bara, vilket ju kanske är på gång, jag vet inte riktigt mm. den politiska diskussionen, men att alla ska läsa svenska i tre år igen så kommer inte alla fixa det. För att de här kraven är så mycket högre ställda. Jaha, så det blir för svårt och då... Ja, och ja. Då, då blir det ju en utslagning alltså, mm. som inte skulle vara lyckad. Men så att min... Och min ingång i det är ju då att alla borde ändå läsa svenska i tre år, men kanske på olika nivåer. Man kan faktiskt ha olika typer av kurser. alltså. Ja, ja. Och det skulle du då indirekt. Utifrån vilka program man går fram till det eller Vad skulle det kunna Nej, det, förfunda, du? det tycker jag inte. Jag tycker ju att man äh, ska kunna välja det i så fall. Mm -hmm. alltså, för det, jag har ju elever som verkligen blir intresserade av litteratur och är mm -hmm. jätteduktiga i svenska. Då ska ju de absolut inte läsa någon liksom, enklare variant bara för att de går på yrkesprogram. Nej, nej, nej. Du går rätt mycket på teater med den eleven. Och, och ja. jag förstår att det hänger ihop med, med läsandet. liksom. Men vad är kopplingen där? Alltså hur? Ja, alltså, Först är det ju så att jag... Alltså, jag jobbar ju då på Lindholmens Tekniska som, som har lite olika lokaler ute på Älvstranden. Och jag mm. sitter alltså nu mitt arbetsrum är i samma hus som Backa Teatern. Alltså, det är så det är verkligen, Det är runt hörnet alltså. Och jag är ju så bortskämd så det är inte klokt. För att det är klart att sitter jag i samma hus som Backa Teatern så går vi ju dit och ser så mycket det bara går alltså. Mm, mm för det är ju en teater som är helt fantastisk Precis. så, så det går vi mycket och sen har jag ju också gått mycket på Stadsteatern och fått en kontakt med, med Björn Sandmark som är vd på Stadsteatern okay. som också är lärare faktiskt, en, sen långt tillbaka Aha. så att han har ju själv, det är hans initiativ alltså vi har ju lärt känner man på Twitter och han frågar, kan inte jag få komma ut till dig så han har tagit med sig skådespelare Och kommit ut till mina lektioner tre gånger mm. Och då, liksom, då har vi ju ja, för, Senast så var det fadren då, en Strindberg-pjäs Där vi, vi läste första akten Och sen kommer Björn ut med Erik Eriksson Som spelade i, i pjäsen mm. Och så hade vi en lektion tillsammans Och sen gick vi på teatern Och likadant mm. gjorde vi med Främlingen då Camus, där eleverna först läste boken Och sen fick träffa Mattias Nordqvist Som spelade Merså mm. i Främlingen och sen var vi på teatern på kvällen. Okay, så, det är så det fungerar att du läser och så har du ett samtal och sen så går du på teatern? Ja, för i den, när det nu. Alltså, är det så att man ser en pjäs där det finns en bok eller det finns mm. någonting man kan läsa så är det ju ett... Alltså, jag tror så här, traditionellt sett så har man väl ofta jämfört bok och film. Ja, det så. Det, så tror jag många lärare jobbar liksom. Ja. Och då tycker jag att det blir ännu roligare att jämföra bok och teater. Du, du gjorde en intervju ja. i tidningen Gymnasiet Tror jag, det var Där en av dina elever blev eh, citerad, eh, intervjuad Han mm. säger så här att Martin vrider du vänder på saker för att man ska komma vidare Han frågar mm. vad vi tänker och tycker Och ser åt oss att skriva ner det Han är intresserad mm. av våra tankar Han får med vilja bli mer taggad att läsa Det är precis den mm. som du säger Alltså shit, vilka ord Vilka grymma Det är, ord. är ju så fantastiskt fint Så att det ja, verkligen. är verkligen ja. blir taggad bara... till elever kan, liksom bara, Han bryr oss om <laughs> Han intresserade våra tankar. Det måste ju vara kärnan mm. i allt framgångsrikt liksom, lärande överhuvudtaget. Ja, alltså eh, faktiskt är Fabian, kille som mm. sa det, mm. hade jag ett boksamtal med tidigare idag faktiskt. Mm. <laughs> det här, mm. <laughs> och det, det är ju sån här kille som, som faktiskt, alltså, han eh, hade inte läst så mycket böcker när han började äta Nej. och nu går han i trean och har liksom tagit hela den vägen till att nu faktiskt tycker att det är intressant och kul och det finns liksom inte, så fort jag presenterar en ny bok så ja ah, vad är det för någonting? Det är liksom en positiv förväntan inför det och så var det ju absolut inte i så det säger ju någonting också om hur viktigt det är att få ha elever i tre år och få hinna jobba med dem mm. men, men hur gör man då för att, för att få igång dem att bli så taggade? Vilka böcker skulle du sätta händerna på liksom? I höst när du får nya, jag ett kanske, mm. vilka böcker sätter du händerna på dem då? För att de ska bli, börja resan mot att bli så här taggade läsare som man han Fabian sig. Ja just det, Nej, men det, är, det, det för nu frågade ett ettorna till hösten va? Ja, ja precis. Och det, för, och det har jag bestämt mig för nämligen redan. Jaha, att vi, att vi, Berätta, att vi, ja vad roligt, Vi ska läsa När hundarna kommer, Jessica Schiefauer. Ja okej. Okay. Känner du till den? Nej jag känner till henne det är hon, hon, hon, hon fick alltså Augustpriset i barn- och ungdomsklassen ja, För hon fakt fått faktiskt för sina två senaste böcker Det är och, Men den här läste jag Några av mina två år har läst den i år Och de slukade den Den gick så ovanligt väl Så att de bara liksom Mm. Egentligen hade jag kanske lagt upp då Att vi skulle läsa den på typ två eller tre veckor Och så var det någon som läste den på två dagar För de kunde inte sluta Så, <laughs> så, så, så den gick hem så väl Med två Så alltså, kände jag att den ska vi köra med, med också Men, men så, vad är det för element som du letar efter i din bok När du väljer ut den för dina elever Jag har ju till exempel Förra året så körde jag den här Männen med rosa triangel som, som ju inte alls alltså det, men, Och den, det är ju en av de mest lyckliga det gick ju hem väldigt, väldigt väl alltså. Det Är en den boken om homosexuella i nazi-Tyskland? Ja. ja, precis. Det är ju en, en skildring då av en, mm. en person som, som blir satt i koncentrationsläge Hallå? för att det är homosexuell. Och att den, det är ju en sån oerhört stark historia så att den går liksom inte att värja sig mot. Jag tror att det, det är ju också... Man ska inte vara rädd för att ta in de här mm. ska. Tunga, svåra ämnena för eleverna blir ju intresserade av det och det gör ju också att boksamtalen blir väldigt seriösa för det är ju liksom ett ämne som inte går att skoja bort. Det är ju alltid så att man har en och annan som, som, där det kanske inte funkar då de inte läser men det var nästan alla läste den boken och vi hade jätteintressanta boksamtal. Eh, Dr. Glas brukar gå hem. Främlingen var ju ett exempel på en bok som jag absolut kommer använda igen, även om den nu inte kommer <gå upp, på gå upp på teatern igen. Men den också väldigt för... det blir bra. Liksom, vad, vad är det Dr. Glas här som du gör att du tycker att så här, den, den borde man läsa? Ja, ah, Att jag säger det för att jag har testat och, och den visat sig funka. Mm. Men jag tror att det finns. Alltså det är ju så i, I kursen Svenska 2, alltså mm. kursen som man nu läser i andra år på gymnasiet, så, så står det i kunskapskraven att man ska läsa litteratur ur ett samhällsperspektiv. Mm. Alltså det, det, den kursen är liksom tänkt att litteraturen där ska på något sätt skildra ja, samhället på någon viss tid och plats i, i historien. Mm. Mm. Uh, och då har jag liksom försökt välja litteratur där som just gör det så man liksom kan diskutera vad de säger om den tid och plats som de utspelar sig mm. och att just jämföra glas och den, det som är typiskt för den tiden med idag leder ju också in till, till intressanta diskussioner om, om inte bara boken utan liksom också samhället i stort och samhällets utveckling i, när det gäller synen på mm. många olika saker egentligen mm. Men det är inte så att du nämnde kunskapskraven För det, det, det är jag grej fundera på lite Nej, Ibland när jag läser mm. dina tweets och intervjuer och Alltså mm. hur Hur hinner du med med, med kunskapskrav Och kursbetyg och stoffträngsel och liksom. Det låter som att alla andra gymnasielärare Har så mycket att göra <laughs> Hur hinner du med att läsa så mycket med <laughs> dina elever Nej men alltså jag, Det är väl så att jag har ju också Det problemet mm. Men så har jag väl faktiskt de senaste åren bestämt mig För att eh, Någonstans får man lägga sitt fokus mm. Och då gör jag det på litteraturen. Ja. Alltså det, det får ju liksom, och det är inte så att jag väljer bort någonting annat, men man kan ju välja att lägga olika mycket tid på olika saker. Ja, ja visst, det, visst. Så, visst. Så, så, helt enkelt. Ja. <laughs> det, det, ja. Ja, det var helt innsamt. Du Martin, vi ska ta och runda av. Det var väldigt yes. intressant att prata med dig om det här med litteratur ja. och betydelsen av det för eh, undervisning. Vill man veta mer om dig så kan man gå in på vår hemsida, skolsverige.com, där finns det lite länkar som vi kommer att lägga. Bland annat yeah. till den här artikeln som du nämnde förut. Yes. Jag sig lite grann för en dag av. Du eh, mm. skrev en grej häromdagen om att du har börjat lätta studentpresenter för dina studenter. Ja. Berätta för böcker du har hittat. Jag blev väldigt nyfiken på att säga. Vad, vad är en bok som du ger till någon i studentpresent? Liksom? Eller det kanske är hemligt? Ja. Nej, det är inte hemligt. Men det är ju väldigt alltså mm. personligt från elev till elev. De böcker jag har köpt är ju just för den individen så. Ja, ja. men vilken schysst då? Och, och det måste ju vara ja. lite schysst man kan göra att ge någon böcker som man tror verkligen genuint passar dem Ja, och jag kan väl säga det, För jag fick någon fråga därmed och, mm. ja, Ska du inte ge böcker till alla i klassen då? Mm. Sådär, och det, men det, det här är ju alltså inte en klass Som jag är klassföreståndare för Eller mentor nej, nej. eller vad man säger Utan det, det är de jag har haft i svenska mm. Och då är det ju några elever där som verkligen har blivit Intresserade av litteratur och som jag på något sätt Verkligen nu en sista gång vill uppmuntra Till att fortsätta med det <laughs> så, Det är det sista budskapet på ut från Ja, men det här får du en bok till Läs den också i alla fall <laughs> mm. Nej, men så hoppas jag ju liksom att det kommer att och hänga i, liksom intresset. Ja. Du, eh, tack för att du var med i våran podcast. Tack så mycket. Tack. Ja, Har det gått? Hej. Vi här